Pentru cine bat clopotele? Pista 36 Mă ta, zise Pilar, așa că m-am dus călare să fac rost de oameni ca să putem duce totul la bun sfârșit. Am adus cei mai buni oameni pe care i-am găsit. I-am lăsat sus pe creastă ca să pot vorbi mai întâi cu tine. Ei cred că eu sunt comandant. Tu ești, rosti Pilar, dacă vrei să fii. Pablo se uită la ea și nu spuse nimic, apoi vorbi domol și liniștit. Am cugetat îndelung după treaba cu sordo. Și cred că dacă trebuie să o facem, atunci se cuvine să o facem cu toții." Da, tu, ingles, pe tine te urăsc fiindcă ne-ai adus asta pe cap." Da, ia ascultă Pablo," începu Fernando. Avea buzunarele pline de grenade, o bandulieră cu cartușe atârnată pe umăr și tot mai ștergea cu pâine vasul din care mâncase. Nu crezi că putem duce la bun sfârșit treaba asta?" Al altei noapte era încredințat că da, cel puțin așa ai spus. Mai umple o strachina, îi spuse Pilar Mariei, în bad șocură. Pe urma lui Pablo, cu privirile îmblânzite: Ei, hey, și va să zic că te-ai întors, da? Da, femeie, rosti Pablo. Atunci, fii binevenit, zise Pilar. N-am crezut că te putei dovedi chiar natura care părea a fi. După ce faci asemenea treabă, te cuprinde o singurare cu neputință de îndurat, mărturisii Pablo cu glas domol. Cu neputință de îndurat, îl mai muțări Pilar. Cu neputință să o tu vreme de un sfert de ceas. Nu mă lua în râs femeie. M-am întors îndărăt. Și ești binevenit, repetă Pilar. N-ai auzit când ți-am spus-o prima dată? Beați cafeaua și hai să mergem. Atâta panoramă mă obosește. Aveți cafea? întrebă Pablo. Sigur că avem, răspunse Fernando. Dăm și mie, Maria, ceru Pablo. Tu ce mai faci? Dar întrebă fără să se uite la ea. Fac bine, răspunse Maria și i o cană de cafea. Vrei și mâncare? Dar el clătina din cap. Nu-mi gusta, star solo. Continuă Pablo să-i explice lui Pilar Ca și când nimeni altcineva nu s-ar mai fi aflat de față Nu-mi place să fiu singur Știi? Ieri când am fost toată ziua singur Dar am lucrat pentru folosul tuturor Nu m-am simțit n-singurat. Dar noaptea asta Hombre, che lo pase. Doamne, ce greu mi-a fost Înaintașul tău vestitul Iuda Iscariotul S-a spânzurat singur, rosti Pilar. Nu vorbi așa cu mine, femeie, se plânse Pablo. N-ai văzut? M-am întors în dărăt. Nu pomeni de Iuda și nici de alte asemenea lucruri. Am venit în dărăt. Ce fel de oamenii să-ia de ei ai adus? Îl întrebă Pilar. Ai adus barem ceva care să merite osteneala? Sunt bun, răspunse Pablo. Încercă să o privească drept în ochi, apoi își mută privirea. Bun și proști, gata să moară și toate celelalte. A tu gust după gustul tău, așa cum îți plac ție." Pablo se uită din nou drept în ochii lui Pilar, dar de data asta nu-și mai mută privirea. Continuă să o privească pătrunzător cu ochii lui ca de porc, mici și tiviți cu roșu. Ascultă," îi spuse Pilar și glasul ei a suna una iarăși duios. Ascultă, Pablo. Cred că dacă un om a avut odată ceva în trânsul, Totdeauna mai păstrează ceva din ce a avut. Listo, gata, spuse Pablo, privindu-o acum deschis și pătrunzător, drept în ochi. Sunt gata pentru ce are să aducă ziua de azi. Sunt încredințată că ai venit în dărăt, îi răspunse Pilar. O cred cu tărie. Da, hombre, departe ai mai fost plecat. Mai dăm să trag o înghițitură din sticla ta, îi spuse Pablo lui Robert Jordan. Și haideți să pornim. Capitolul 39. Pe întuneric au suit cu asta pieptişe tot prin pădurea de brad până la strunga îngustă din vârf. Toți erau încărcați din greu și urcau încet. Și caii erau încărcați cu poverile legate de șei. Dacă se ivește nevoia, tăiem legăturile și le lepădăm într-o clipă, spuse Pilar. Da, cu tot calabalecul ăsta de-l am putea păstra, punem pe picioare altă tabără. Și restul de muniție? întrebase Robert Jordan în vreme ce ceilalți legau baloturile. În samarele decolo, Robert Jordan simțea în spate povara raniței grele, pe gât apăsarea gulerului bluzei cu buzunarele pline de grenade, pe coapse greutatea pistolului și a buzunarelor umflate de încărcătoarele pistolului mitralieră. În gură avea gustul cafelei în mâna dreaptă ținea pistolul mitralieră și cu stânga trase în sus gulerul bluzei ca să ușureze apăsarea curelelor raniței. «Ingles», îi spuse Pablo, apropiindu-se în spatele lui pe întuneric. «Spune Pablo, ăștia de-au venit cu mine cred că avem să izbândim, fiindcă eu i-am chemat. Să nu spui nimic ce i-ar putea dezamăgi. Bine», făgădui Robert Jordan, «da să facem așa fel ca să izbândim». Au cinci cai, să aveți, spuse Pablo precaut. Bine, răspunse Robert Jordan, o să ținem toți caii la un loc. Bine, în cuvință și Pablo și nu mai spuse nimic. N-am crezut niciodată că te-ai fi convertit cu totul în drumul spre Emaus, bătrâne Pablo, gândi Robert Jordan. Nu, întoarcerea ta a fost destulă minune. Nu cred care să mai fie vreodată discuție cu privire la trecerea ta în rândul sfinților. Cu ăștia cinci am să mă descurc la postul din vale tot așa de bine cum ar fi făcut și sordo," anunță Pablo. Am să tai firele de telefon și pe urmă cad asupra podului, așa cum ne-am înțeles." Am vorbit despre toate astea abia acum 10 minute," gândi Robert Jordan. Oare de ce o fi reîncepând?" Există o ieșire ca să putem ajuta la Gredos," urmă Pablo. E adevărat, am cugetat mult la chestia asta." Îmi vine să cred că ai avut o nouă iluminare în minutele din urmă, își spuse Robert Jordan. Ai trăit o nouă revelație, dar nu încerca să mă convingi că și eu sunt unul dintre chemați. Nu, Pablo, nu-mi cere nici să cred prea multe. Chiar din momentul când Pablo intrase în peșteră și spusese că are cinci oameni, Robert Jordan începuse să se simtă din ce în ce mai bine. Reapariția lui Pablo risipise atmosfera de tragedie ce părea să învăluie întreaga acțiune încă de la pornirea ninsorii, iar după revenirea lui Pablo, simțise nu că i s-a întors norocul, fiindcă nu credea în noroc, ci că întreaga poveste luase o întorsătură mai bună și devenise posibilă. Simțea cum în locul certitudinii eșecului, în sufletul lui crește încrederea, așa cum începe să se umple cu aer un cauciuc umflat cu o pompă de mână. Mai întâi, diferența nu fusese sensibilă, deși primele semne erau incontestabile, la fel ca atunci când pompa începe să lucreze, iar camera tresaltă puțin. Dar acum crește așa cum se ridică fluxul sau cum urcă seba într-un copac, până ce începuse să simtă înmugurirea acelei negări africii, care înaintea bătăliei de multe ori îi se preschimbase în adevărată fericire. Era cel mai de seamă dar al lui, însușirea care îl făcea să fie un om potrivit pentru război. Putința nu de a ne socoti, ci de a disprețui sfârșitul unei acțiuni, oricare ar fi fost el. Această calitate era nimicită de prea marea răspundere pentru soarta altora, ori de necesitatea îndeplinirii unor acțiuni prost plănuite sau greșit concepute. Pentru că în astfel de împrejurări, sfârșitul jalnic în succesul nu puteau fi ignorate. Nu era vorba de posibilitatea unui dezastru pentru propriei persoană, ceea ce putea fi ignorat Știa că propriei persoană nu însemna nimic, după cum știa că nici moartea nu înseamnă nimic Știa că acesta era un adevăr, un adevăr tot atât de întemeiat ca și toate celelalte adevăruri În ultimele câteva zile aflase că el, împreună cu altă ființă, pot să fie totul Dar în adâncul sufletului simțea că aici era vorba de o excepție Asta noi am trăit-o, își spuse Robert Jordan. Aici am fost cum nu se poate mai norocos și mi-a fost dată probabil fiindcă nici când n-am cerut-o. Un asemenea dar nu-ți poate fi răpit și nici nu-l poți pierde. Dar acum în dimineața asta e ceva sfârșit și încheiat și tot ce ne-a mai rămas este treaba pe care o avem de îndeplinit. Și ia ascultă, își spuse Robert Jordan. Mă bucur să te văd recăpătând un lucru ce ți-a lipsit în chip dureros o anumită vreme. E drept că atunci era aproape pierdut. Un timp mi-a fost destul de rușine din pricina ta. Numai că eu eram tu. Nu eu puteam fi cel chemat să te judec. Amândoi ne aflam într-o stare jalnică, și tu, și eu, și noi doi împreună. Acum să lăsăm. Nu mai gândi ca un schizofrenic. Hai să le luăm pe rând. Ești din nou pe picioare. Dar ascultă, nu trebuie să te gândești numai la fată de dimineață și până seara. În clipa de față nu ești în stare să faci altceva pentru binele ei decât să o ții departe de treaba la care ai pornit. Iar asta o faci. Dacă te poți încrede în aparență, e limpede ca o să fie ca ai destui. Prin urmare, tot ce poți face mai temeinic în folosul ei e să-ți îndeplinești bine misiunea, să o îndeplinești repede și bine și pe urmă să o ștergi de grabă, iar gândindu-te la ea, doar îți bagi singur bețe în roate. Prin urmare, nu te gândi deloc la ea. După ce își încheie astfel, gândurile o așteptă pe Maria să ajungă lângă el împreună cu Pilar, cu Rafael și Cai. Ei guapa, rosti Robert Jordan în întuneric, cum te simți? Bine, Roberto," răspunse fata. Să nu-ți faci niciun fel de griji," o învărbătă Robert Jordan și, trecându-și pistolul în stânga, îi puse mâna pe umăr. Nu-mi fac," îl asigură Maria. Totul e rânduit cât se poate de bine," urmă el. Rafael are să stea cu tine la cai." Aș fi mult mai bucuroasă dacă am putea fi împreună." Nu, nicăieri nu poți fi mai de folos decât la cai." Bine." În cuvință Maria, acolo am să fiu. Chiar atunci, unul dintre cai necheză și din golul de sub spărtura dintre stânci, un altul îi răspunse cu un nechezat ce se sparse într-un sunet răgușit. Robert Jordan zărie înaintea lui prin întuneric mogl dețele celorlalți cai. Grăbi pasul și ajunse lângă ei odată cu Pablo. Oamenii stăteau în picioare alături de cai. «Salud!» rosti Robert Jordan. «Salud!» Răspunse ceilalți din întuneric Dar fețele nu putea să le vadă ăsta e ingles care merge împreună cu noi Îi vesti Pablo El e cu dinamita Nimeni nu răspunse nimic Probabil că dăduseră din cap în întuneric Hai să mergem Pablo Spuse unul dintre oameni Nu mai trece mult și dă ziua peste noi Ați mai adus ceva grenade? Întrebă un altul Am adus berechet Răspunse Pablo Luați-vă câte vreți când o pleca de lângă cai." Atunci haideți să mergem." Îi îndemna altcineva. Am stat și te-am așteptat aici jumătate de noapte." Hola, Pilar!" salută încă unul când femeia ajunse pe creastă. Să mor eu dacă ăsta nu-i pe pe," zise Pilar cu glas răgușit. Ce mai faci, ciobane?" Bine," răspunse cel întrebat. Ce-i lecat? îl întrebă Pilar. Surul lui Pablo," răspunse celălalt." Ăsta o dată cal. Haideți, îi grăbia altcineva. Haideți să mergem. Nu folosim nimic dacă om sta și om flecări aici. Tu ce mai faci, Lisio? Întrebă Pilar pe când omul încăleca. Ce aș putea să fac? Veni răspunsul morocanos. Hai, femeie, hai să mergem, că avem treabă. Pablo încălecă pe murgul cel înalt. Țineți-vă gura și veniți după mine, le porunci Pablo. Vă duc la locul unde o să lăsăm caii. Capitolul 40 În vremea cât Robert Jordan dormise, în vremea cât pusese la cale distrugerea podului și în vremea pe care o petrecuse împreună cu Maria, Andres făcuse doar slabe progrese. Până ce ajunsese în liniile republicane, mersese peste dealuri și printre liniile fasciste, pe cât de repede poate merge prin întuneric un țăran sănătos când cunoaște terenul. Dar prin liniile republicane înainta grozav de încet. În teorie, n-ar fi avut de făcut decât să arate permisul de liberă trecere dat de Robert Jordan, parafat cu sigiliul CIA și mesajul întărit cu același sigiliu, iar apoi să fie îndrumat cu cea mai mare grabă către destinație. Dar încă de la început, în prima linie a frontului, dăduse peste comandantul de companie care privise misiunea lui cu o gravitate de bufniță bănuitoare. Îl urmase pe acest comandant de companie până la postul de comandă al batalionului, unde comandantul de batalion, fost frizer înainte de mișcare, se arătase plin de entuziasm când auzise în ce constă misiunea lui Andres. Comandantul de batalion, pe nume Gomez, îl făcuse de două parale pe comandantul de companie pentru prostia dovedită. L-a bătut pe Andres cu palma pe spate, l-a cinstit cu un pahar de rachiu prost și a spus că el însuși, fostul frizer, dorise totdeauna să fie gueriliero. Pe urmă își trezise ajutantul, îi încredințase comanda batalionului și trimisese ordonanța să-l scoale și să-l aducă la postul de comandă pe motociclistul pus la dispoziția sa. În loc să-l trimite pe Andres cu motociclistul în interior, la comandamentul brigăzii, Gomez hotărâse să-l ducă chiar el acolo ca să urgenteze lucrurile și împreună cu Andres, care se trudea din răzputeri să se țină cu mâinile pe șaua dinaintea lui, pornise rătrosnind și bubuind să salte pe drumul de munte măcinat de bombe printre cele două șiruri de copaci uriași, iar farul motocicletei se plimba peste trunchiurile lor spoite cu var și locurile unde varul și coaja arborilor fusese găurite și smulse de schije ori de gloanțe în timpul luptelor date de-a lungul șoselei, în vară după mișcare. Cotiseră în micul orășel cu acoperișuri distruse, fostă reședința a districtului Muntos, în care se afla comandamentul Brigăzii, și Gomez frânase ca un alergător de track. Sprijinise motocicleta de zidul casei, apoi dăduse buzna peste santinela somnoroasă ce luase ale nepoziție și intrase în încăperea mare cu pereții acoperiți de hărți, unde un ofițer amețit de somn și cu cozoroc verde pe frunte ședea la birou, având dinainte o lampă, două telefoane și un exemplar din Mundo Obrero. Ofițerul acesta ridică privirile spre Gomez și spuse... Ce cauți aici? N-ai auzit încă niciodată că există și telefon?" Trebuie să-l văd pe locotenent colonel," răspunse Gomez. Doarme," spuse ofițerul. Ți-am văzut farurile motocicletei de la o milă coborând pe șosea. Vrei să ne aduci pe cap un bombardament?" Cheamă-l pe locotenent colonel," insistă Gomez. E o chestiune de cea mai mare importanță." Ți-am spus doar că doarme," se răstie ofițerul. Ce soi de bandit ai mai adus aici cu tine?" întrebă ofițerul făcând semn spre Andres. Eu un gueriliero venit din partea cealaltă a frontului cu un mesaj de cea mai mare importanță pentru generalul Gols, care comanda atacul ordonat pentru astăzi în zori, dincolo de nava Serada, explică Gomez nervos și grăbit. Pentru numele lui Dumnezeu scoală lodate pe locotenent colonel. Ofițerul se uită la el cu ochii umflați de somn și umbriți de celuloidul verde Ați nebunit cu toții," zise ofițerul N-am auzit de niciun general, Golz, și de niciun atac Iați de aici, vânătorul, și întoarce-te la tine la batalion Îți spun să-l scol pe Teniente Coronel," se sti Gomez și Andres văzut cum mi se încleștează du Dute și te," răspunse Alene ofițerul și se întoarse cu spatele Gomez trase din toc pistolul greu, tip star, de 9 mm, și le înfipsea în numărul ofițerului strigând. Scoală-l, faci cist, Scoală-l numai decât să te împușc pe loc!" Hai, liniștește-te!" spuse ofițerul. Voi, toți frizerii ăștia, sunteți niște emotivi!" Andres văzut la lumina lămpii cum chipul lui Gomez se contractă de ură, dar nu spuse nimic altceva decât scoală -l. Ordonanță!" strigă ofițerul cu glas disprețuitor Un și apăru în ușă, salută și imediat dispăru din nou Îi ecologodnica, îi vesti ofițerul și început să-și citească jurnalul Puteți fi siguri care să se bucure când vă vedea Ăștia de al de tine zătărnicesc orice efort de a câștiga războiul îi spuse Gomez ofițerului de stat major Ofițerul nici nu-l luă în seamă pe urmă continuând să citească rostica pentru sine. Ciudat ziar mai e și ăsta. Atunci de ce nu citești îl devate? Îl ai ziarul tău, spuse Gomez, pomenind numele principalului organ catolic conservator ce apărea la Madrid înainte de mișcare. Nu uita că sunt superior și că un raport întocmit de mine cu privire la comportarea ta are greutate, îl amenință ofițerul fără să ridice privirile. N-am citit niciodată el de vate. Să nu te joci cu acuzații false. Nu, tu citești ABC, ziar monarhist, răspunse Gomez. Armata e încă infectată cu oameni din soiul tău, cu specialiști ca dal de tine, dar n-are să fie totdeauna. Suntem strânși în clește între nepricepuți și cinici, dar pe unii o să învățăm și pe alții o să-i îndepărtăm. purăm ăsta e cuvântul care-ți trebuie," spuse ofițerul tot fără să se uite la Gomez. Uite, spune aici cum sunt epurați tot mai mulți dintre rușii tăi cei vestiți. În ziua de azi ăștia curăță mai rău decât sarea amară." Zii cum vrei," continuă Gomez înfierbântat. Zii cum ei zice, numai să fie odată lichidați cei de teapata. ta." Lichidați," repetă în bat șocură ofițerul ca și cum ar fi vorbit singur." Alt cuvânt nou, cu slabe urme de castiliană în el Atunci împușcați, spuse Gomez Asta e pe castiliană Ești în stare să-l înțelegi? Da, măi omule, dar nu vorbi așa de tare În afară de locotenent colonel, mai sunt și alții care dorm la statul ăsta major al brigăzii Și agitația ta mă plictisește De asta m-am bărbierit totdeauna singur Nu mi-a plăcut niciodată conversația Gomez se uită la Andres și clătină din cap. Ochii îi străluceau de umezea la ce poate izvorâ din furie și ură. Dar clătină din cap și nu spuse nimic, păstrând întâmplarea în minte pentru cândva în viitor. Multele le păstrase în minte în acel an și jumătate în care ajunsese la comanda unui batalion din Sierra și acum când, locotenent colonelul, intră în cameră îmbrăcat în pijama, luă poziție de drept și salută. Locotenent colonelul Miranda, un bărbat mărunt și cenușiu la față care fusese militar toată viața, pierduse dragostea nevestei la Madrid în vreme ce el își pierdea digestia în Maroc și devenise republican fiindcă își dăduse seama că altminteri nu poate divorța de nevastă. De recuperarea digestii nici nu mai putea fi vorba. Și intrase în războiul civil cu gradul de locotenent colonel. Și nu avea decât o singură ambiție, să termine războiul cu același grad. Apărase bine sectorul Sierra și voia să fie lăsat în pace acolo ca să-l apere de câte ori ar fi atacat. În război se simțea mult mai bine cu sănătatea, probabil din pricina reducerii forțate a mâncărurilor cu carne, păstra un stoc uriaș de bicarbonat, își bea în fiecare seară uischiul, amanta lui de 23 de ani era pe cale să-i nască un copil, ca aproape toate celelalte fete ce se înrolaseră cu Milisianas în iulie trecut, iar acum pătrunse în încăpere, dădu din cap răspunzând la salutul lui Gomez și îi întinse mâna. Ce te aduce în coace, Gomez?" întrebă, apoi se adresă imediat ofițerului de la birou, șeful secției lui de operațiuni. dă o tigară, te rog, Pepe." Gomez îi arătă hârtiile lui Andres, preună cu mesajul. Locotenentul colonel cercetă în fugă salvoconducto, se uită la Andres, dădu din cap și zâmbi, apoi cercetă plin de curiozitate mesajul. Pipăi sigiliul îl încerca atent cu arătătorul, pe urmă îi restitui lui Andres și permisul de liberă trecere și pachetelul de mătase. E grea tare viața acolo în munți?" întrebă. Nu să trăiți, tovarășe locotenent colonel," răspunse Andres. Și ți s-a spus cam unde ar putea fi găsit cât mai repede cartierul generalului Golz? La Nava Serada, să trăiți, locotenent colonel, a răspunse Andres. Ingles zicea că trebuie să se afle undeva aproape de Nava Serada, în spatele frontului și pe partea dreaptă. Ce ingles? întrebă domol locotenent colonelul. Ingles care a venit la noi să lucreze cu dinamita. Locotenent colonelul în cuvință din cap. Iată că îi apărea pe neașteptate în față încă una dintre curiozitățile inexplicabile ale acestui război, ingles care a venit la noi să lucreze cu dinamita. Ar fi mai bine să-l duci dumneata, Gomez, cu motocicleta, sugeră locotenent colonelul. Scrie-le un conducto foarte drastic către Estado Mayor, al generalului Gols și demil să-l spuse apoi către ofițerul cu cozoroc de celuloid verde. Scrie-le la mașină, Pepe. Ia de aici datele și, făcusem lui Andres, să dea permisul de liberă trecere și să pui sigiliu dublu." Pe urmă se întoarse spre Gomez. În noaptea asta o să ai nevoie de documente speciale. Așa și trebuie să fie. Trebuie lucrat cu atenție deosebită când se pregătește o ofensivă. Am să-ți dau un document cât se poate de tare." După asta se adresă lui Andres cu multă bunăvoință. Ai dori ceva? De mâncare ori de băut? Nu, să trăiți, tovare și locotenent colonel, refuza Andres. Nu mi-e foame. Mi-au dat coniac la cel din urmă, comandament, și încă unul marameții. Ai observat vreo mișcare ori vreo activitate deosebită în fața sectorului meu de front când ai trecut pe acolo? Întrebă politicos locotenent colonelul. Ca de obicei să trăiți, tovare și locotenent colonel. Liniște, liniște. Nu cumva te-am mai văzut eu la Sărsedilia acum vreo trei luni? întrebă locotenent-colonelul. Da, și locotenent-colonel. Mi-am dat seama numai de cât. Urmă, locotenent-colonelul bătându-l cu palma pe umăr. Era împreună cu bătrânul, cu Anselmo. Ce mai face bătrânul? E sănătos, și locotenent-colonel, îi comunica Andres. Bine, asta mă bucură, spuse locotenent-colonelul. Ofițerul îi prezentă ce scrisese la mașină, iar el citi atent și semnă hârtia. Acum trebuie să vă grăbiți," le spuse lui Gomez și lui Andres. Bagă de seamă cum mergi cu motocicleta," îi atrase atenția lui Gomez. Aprinde farurile. Din pricina unui singur vehicol, n -are să se întâmple nimic și trebuie să fii foarte atent. Transmiteți omagiile mele tovarășului general Gols. Ne-am cunoscut după pe Peguerinos." Și le strânse mâinile la amândoi. Închide hârtiile în buzunarul dinăuntru, îl sfătui pe Gomez. Pe motocicletă se face curentare. După ce plecară cei doi, locotenent colonelul, se duse la un dulap, scoase o sticlă și un pahar, își turnă niște whisky și umplu paharul cu apă dintr-un ulcior de pământ așezat pe podea, lângă perete. Pe urmă, ținând paharul în mână și sorbind foarte încet din whisky, Rămase în fața hărții celei mari, atârnată pe perete, și studie posibilitățile de ofensivă în regiunea de dincolo de Nava Serada. Mă bucur grozav că e vorba de Gols și nu de mine, rostie în cele din urma adresându-se ofițerului așezat la birou. Ofițerul nu răspunse și mutându-și privirile de la hartă la ofițer, locotenent colonelul îl văzut cum doarme cu capul sprijinit pe brațe. Se duse la birou și așeză cele două telefoane așa fel ca fiecare să stea lipit de capul ofițerului, unul la stânga și unul în dreapta. După aceea se întoarse la dulap, își turnă un alt pahar de whisky, adăuga apă și reveni în fața hărții. Ținându-se zdravă în deșaua lui Gomez, care își dea plecat asupra coarnelor ghidonului, Andres își lăsă capul în piept pentru a se apăra de vânt, în vreme ce motocicleta agonea, păcănind zgomotos prin întunericul spart de lumina farului și peste drumul de țară întins lucitor printre siluetele înalte și negre ale plopilor de pe margini, nedeslușit și galben prefos când coborâ în ceață de-a lungul unui curs de apă, din nou clar și pietros când începu să urce, iar în fața lor, la răscruci, farurile arătau vederii mogăldețele cenușii ale camioanelor ce coborau goale dinspre munte. Capitolul 41 Pablo opri și descălecă în întuneric. Robert Jordan auzi scărțăitul șeilor, răsuflările adânce ale oamenilor ce descălecau și zângănii de zăbală când unul dintre cai scutură din cap. Simți mirosul cailor, mirosul de îmbrăcăminte nespălată și îmbibată de sudoarea din timpul somnului al noilor veniți și mirosul de fum și sudoarea al celor ce dormiseră în peșteră. Pablo stătea alături de el și Robert Jordan primea în mirosul mirosului metalic de vin trezit, asemănător cu gustul unei monezi de aramă ținută în gură. Își aprinse o țigară ascunzându-i lumina în palma făcută căuși, trase adânc din ea și el auzit pe Pablo spunând în șoaptă. Adă sacul de grenade, Pilar, cât împiedicăm noi caii." Agustin, zise Robert Jordan cu glas căzut, tu și Anselmă veniți cu mine la pod." Ai sacul cu încărcătoare pentru machina? Îl am, răspunse Agustin. Cum să nu-l am? Robert Jordan păși spre locul unde Pilar, ajutată de Primitivo, dădea jos samarele și șaua din spinarea unui cal. Ascultă, femeie, zise în șoaptă. Ce mai ai de spus? șopti Pilar cu glas răgușit, desfăcând chinga de sub burta calului. Ai înțeles că nu trebuie pornit niciun fel de atac împotriva postului până ce nu auzi bombele? De câte ori trebuie să-mi o mai spui? se miră Pilar. Ai început să semenea babă englez. Doar ca să mai verific o dată, explică Robert Jordan. Iar după ce distrugeți postul, cădeți în derăt asupra podului și acoperiți șoseaua dinspre creastă și flancul meu stâng. De prima dată când ne-ai arătat, am înțeles la fel de bine cum aș înțelege dacă mi-ai spune încă de o mie de ori, șopti Pilar. Veziți ți de treburile tale. Nimeni nu face nicio mișcare, nici nu trage măcar un foc de armă, nici nu aruncă măcar o singură grenadă până nu aude că a început bombardamentul, continuă Robert Jordan cu glas stins. Nu mă mai bate la cap, șopti Pilar supărată. Am înțeles treaba asta încă de când am fost la Sordo. Robert Jordan se duse spre Pablo, ocupat acum cu priponitul cailor.